Basi karibu katika shule ya Biblia. E, tumesomewa sehemu ya mwisho wa kitabu cha matayo mlango ule wa 6 ambao tunaliona kipindi hiki. Eh kuanzia ule mstari wa tisa kichwa cha somo la leo ujumbe mkubwa tunaoopata katika somo la leo unasema kumiliki mali za dunia kwa faida. Kumiliki mali za dunia kwa faida. E, e, ili ni somo la mlimani nakumbuka Yesu Kristo hiyo tunao somo la mlimaniepo ana mlimani kwa mlango wa tano, haliendelea eh, aliendelea kiubini, na leo anaendelea katika mlango wa sita, na hata wiki zinazofuata za mlango wa saba, atakuwa anaendelea na somo la mlimani hiyo milango mitatu eh, katika somo hili Yesu Kristo anafundisha nadhani ndio sehemu ngumu kuliko zote kwenye Bibliaanze ngumu kwa nini Sio ngumu kuelewa. Hapana, ni rahisi kuelewa. So, kwa sababu ni ni ujumbe ambao kwa kweli uko wazi, -wazi. E, Kwa lugha ya ya Kiingereza nasema straightforward. Lakini vile vile ni ujumbe unaohusu mambo yanayosumbua dunia na kuwasumbua wa Kristo wa dunia hii. E, Anaongelea habari za e, hazina zetu. Hazina sio kitu kingine ni, ni ni vitu vyako vya muhimu. nyingi ni mambo ya fedha ni pesa na mali eh, sasa eh, na anayehesema ni Kristo mwenyewe eh, na anasema bila kupepesa macho na anatumia muda mrefu kuonyesha eh, namna ya kumiliki mali ambayo imepingana sasa na dunia hii na Ukristo hasa Ukristo wa sasa hivi eh, kwa hiyo ni mbayo kwa kweli eh nadhani ya ime naweza nikasema katika maeneo yaliyo kosewa au au, au yaliyo potoshwa kosewa ni ya kwanza kabisa ni habari za faida na labda tuanze kwa tusome ule mstari wa wa tuanze tu, eh, tuanze tu mstari wa 19 eh anasema katika ule mstari wa 19 anaposema eh kwa 10 na mpaka 21 anasema msijiwekee hazina duniani nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba bali jiwekeeni hazina mbinguni kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapoipo na moyo wako amenye mtutulie neno anasema msiwekee hazina na ilo neno sio gumsaa kulirewa kina anasema hivi anaweka kitu ambacho ni cha falsafa sana falsafa ni kitu cha kufikiria yani kinahitaji si franzito kidogo anasema sababu ni kwamba moyo wako utakapo eh, hazina yako itakapo kuwa na moyo wako ndipo utakapo. Kuwa. Eh, hazina yako. Sasa hazina ya mwanadamu wa leo na maksudi ya maisha wa, ya wanadamu. Na nikisema hasa wanadamu na na maanisha wa Kristo. Eh, unasema kule duniani vipi wow, wao tunaongelea tuna lile kunda mbalo ndilo ambalo eh liko kwenye linatakiwa lio kwenye njia ya kupona. Na hawa duniani waje kwenye hilo eneo la kupona eh hizo ambao hawamu wana kanuni zao nyingi dunia, lakini tuteme kwa kanuni za, za Kristo mwenyewe e, anasema pale ambapo hazina ilipo na moyo wako ndipo utakapokuwa hiyo ndio kanuni sasa unasema maana ya hiyo kanuni, kanuni ni nini maana ya kanuni ni kwamba kama moyo wa mwanadamu amini kama hazina ya mtu ni fedha zake ni mali zake e, Nipo ndipo na moyo wako utakapokuwa na ukienda okay, katika matayo kwa mfano mlango wa 20 na moja mwishoni mwishoni e, Yesu alisema ni vigumu sana kabisa Nakasema, nikuwa, kwa ajili kuingia mbinguni na akasema ni kwa wataingia kwa ya muujiza nao utoke mbinguni kwa sababu walikuwa basi kwa ajili hakuna atakayeingia akasema pana ni kwa ni mpaka Mungu ni yani, jambo ambalo inawezekana kwa ajisi ya kimungu tu lakini katika vipimo vya kibinadamu ni vigumu kabisa na kama haiwezekani kwa sababu mfano leo toa pale ulikuwa ni kupenya katika tundu la kwa hiyo kwa ni mfano ambao unaonyesha kwamba kwa kweli kitu ambacho ni kama hakiwezekani. Lakini leo hii nenda katika wa Kristo hazina za wa Kristo na dini zao zinatowafundisha na imani zao na mahubiri yao. Kwa mfano same kama hii hawezi kukae Hawezi kukae Na naomba pia nieleweke Mungu hajasema Hajasema kwamba watu wasimwe na hazina duniani. E, wa, hajasema hivyo. Kwa sasa so, mbele yanakuja anavua na, na anasema tafuteni kwanza ufame wa mbinguni. Yani kitu cha kwanza kizito cha kwanza. Leo hivi Mkristo kama utangulizi tu ni eh? Mkristo akipata tu mchongo wa shilingi 10,000 kwa inatosha kabisa kumwacha kumfanya shere kanisani. Hapo hazina ime, imeenda kwenye shilingi 10,000 au kwenye kazi ya Mungu. Mm hata -hmm. eh? 10,000 haitoshi, hata 2000. Mkristo anaweza na sasa so, sio so, alikuwa anaji na Jumatatu, alikuwa na Juma 4, alikuwa na jumatano, 5. Alikuwa na Siku zote taka diwamosi lakini mchongo tu kazi tu pekee yake ya kawaida kazi ya kawaida mchongo anakuambia sina nafasi ya kuja e, nikipata nafasi nitakuja kazi zimenibana emjiulize mtane akwambia kwamba kazi ndizo zinazomzuia kwenda kanisani Kwanza hizo kazi zimefuana mungu eh lakini jiulize mtane akwambia kwamba hawezi kwenda kanisani kwa, e, kwa sababu so kazi imembana hapo hazina yake iko kwa. api kwa mungu iko kwa kwa duniani asilimia za watu wao kwenye Uh, wakristo hizo asilimia ni ngapi ni nyingi ni walio wengi ni walio wengi kwa well, hiyo anasema pale eh, pale eh, pale hazina zetu zilipo na moyo ndipo utakapo kuwa sasa wakristo wanataka kupingana na kanuni ya Yesu Kristo wanafanyaji anataka hazina yake iwe kwenye vitu vya dunia iwe duniani halafu anakuwa anajifanya anapeleka moyo wake mbinguni ambayo ndo, no, ndo roho hiyo. Yeye anasema haiwezekani kanuni ishaiandika mimi kwamba ulipoweka hazina ndipo na moyo utakwepa automatically kuta vitofautish. leo watakuja hama nabii wa uongo wanakuambia tuko tunamtumikia Mungu tuko tunaenda mbinguni hatuendi wanakuambia tunaenda. Mahubiri yao nia zao mioyo yao imejaa mali za dunia ndiyo ndio kitu cha kwanza. Yaani anataka kuvitofautisha hivi vitu vikae mtofauti. Moyo mbinguni hazina duniani, haipo. Ndiyo sababu somo la leo jinsi ya kumiliki mali za dunia kwa hasa. Ni, ni kili kwamba katika vitu ambavyo vinawapa wanadamu shida kabisa ni namna ya kumshika Mungu wao na mali zao. Hivyo vitu vile vimeshindikana. Hayi sio vitu vigumu hata kidogo. Lakini vinawapa wanadamu shida kabisa mmm. N....., kabisa. Amin. Nenda nenda kama ile somo ni gumu sana. basi, yani pale kanisani wana wana choto wanasema vitu vigumu. Bana ndio kwanza ndio vimeandikwa leo. Leo tuko kwenye mlango wa sita, Wiki ijayo tutakoa kwenye mlango wa saba, Kitu kitakachokuepo pale ni tutakihubiri. Kwa hiyo hatujui tutakachoaambia siku hiyo. Nina lakini ndio kimeandikwa. Siwezi kaenda kwenye kitu kingine. Kwa leo Mungu anaongelea eh aa uh, ikiwa hata kidogo kuwa na hazina duniani hazina ni nini? Hazina ni kitu ambacho unakitunza sana. Hebu hazina za mataifa. sehemu inaitwa hazina pale. Lugha ya Kiingereza treasure. Eh, msihemi sana. Kwa sababu kuna ndipo moyo wa wa, wa nchi ndio moyo wa, wa moyo wake, Kristo moyo wake Huko katika vitu vyake. Kristo moyo wake huko katika vitu vyake. Eh kasa mtaweza katae akasema kanisa hili linachotufundisha ni kwamba tuachane na mambo ya dunia. Kwanza mtu asie asasema ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Mungu anataka na yakuwa kitu ya tuyaweke kwanza. Na haianzii kwa mfano ukiniuliza mimi nikiri na labda nitakuwa nimetoa mfano mbaya nisiendeuko. Lakini ninetu ni utoe. Tunatumia siku sita tukifanya vitu vya duniani. Eh hey, Jumatatu mpaka Jumamosi au maana mpaka Ijumaa labda Jumamosi manyingoa tunaitumia pia kwa kazi za injili. Eh. Yeah. Ukizafutasi miadile siku za duniani ndizo nyingi ndizo nyingi. Mtaweza sema ilitaki je je hapo kipi ambacho umetipa umuhimu. Hata unapokuwa duniani unata moyo wako ulipo. Moyo. Moyo ulipo kama uko kwenye hazina za duniani moyo unakuwa pale kwenye hazina za duniani kama moyo wako unamfikiria Mungu unamuihi Mungu Bibilia e, inasema siku sita fanya ka siku wa saba ni sabato ya Bwana yoni kanuni sina maana kwamba tushike sabato pana yesu freso aliondoa ile sabato ya jumamosi vizuri katikati e, na tunalisha na kwa kuna wasabato walikuwa wanapiga pigia kila siku hizi nafikiri wamekubali e, wamekubali kwamba sabato lao ni kimewaa Eh, tena, nima nipandikize. Eh. Ni map, ni eh, eh uh, anasema hivi, tuende katika matayo ile, turudi pale. Anasema mstari ule waishi, wa 19 anasema msijue msijiwekee hazina duniani, nondo na vitu. Anasema nondo na, nondo ni, wa, ni mdudu anayotoboa. Eh? Na kutu. E, anasema kwa mfano katika kitabu cha Yakobo anasema haya hayi matajiri yeni kwa sababu fedha zenu zimeingia kutu. Mwanadamu wa leo anaweza akaishi akiwa nakimbizana na mavazi mazuri. Mungu wake akawa pembeni. Vyakula vizuri, fedha nyingi, nyumba nyingi. E, lakini yuze, mtu anapokufa kwa sababu mtu akifana ana suti 10, atazikwa na suti Ata su, su, ngapi katika zile kumi Moja tu tena wengine wanaanza kachagua ile ambayo imeanza kuchoka choko iondoke naye sio kwamba atamwekea ile aliyonunua wiki yopi eh watu kuchagua ile ya kawaida kawaida Wanaifanya anajifanya yeye anakuwa naipenda sana yeye bwana ngoja kumbe wanasubiriisha zile mpya eh mtu kwa mfano una nyumba 7 8 mtu kuna mmoja alikwambia asemaye mimi wanataka kunivunjia heshima yangu nina nyumba 7 hapa mjini eh yuko hapo ubungu. nina nyumba saba ni jina gina rango kwa kwa heshima yangu ni yeye washindi bilioni bilioni 3 unakuja ku, ku, ku, ku, kuni siesemeni nini ku, ku kunivunjia heshima sisi kwa laki ningapi sisi milioni 60 milioni tungapi ha kwani ukifa na mili, na nyumba 10 utaondoka na ngapi katika hizo sifuri hata moja hata moja. Sasa kwa mfano mtu ukilala Daudi anasema Daudi alikuwa na ufalo, alikuwa na mfano. Zaburi ya kwanza nasema sheria ya Bwana ndiyo ni, ni ifikirio mchana na usiku. Huyo anayekwambia ana nyumba saba mjini, nyumba zake ndizo anazo sifikiri mchana na usiku. Eh Mungu anataka kwa mfano anaweza katokea katupa hata hata nyumba 50 anaweza kukupa na kuhakikishia. Akiamua anaweka kafuta. Kama Mungu uwa hatowi vitu vingi kwa watu mikili kwa sababu ni wachache mno kabisa wenye uwezo wa kuweza kuishi navyo salama bado Mungu akawa mbele na hivyo vitu vikawa nyuma. Walio wengi vitu vitakwenda mbele. Kwa Mungu katika kutukenda tu anatupa vinavyotolingana. Eh, anatupa vinavyotolingana. Lakini jiulize mtu kama Daudi anasema sheria ya Bwana ni ninayefikiri mchana na usiku ni mkristo yupi ambaye leo mtu anayefikiria sheria bwana mchana na mtana usiku hata kama na nyumba tano hizo nyumba sio uh, hazina kwa Z anazo ndio anazo ndio lakini mkristo ambaye hana uwezo hata wa kusoma neno la Mungu Utafikirija basi sheria uwezuka kaa hapo ukasema namfikiria Mungu tunamfikiria Mungu tunamfikiria Mungu utachoka tunamfikiria Mungu Uta katika maneno ya mimi ukichukua kwa mfano biblia yangu alama nilizoziuweka kwenye biblia na maandishi ya biblia yenyewe ni nusu kwa nusu Eh. Unasema sasa unachafua Biblia. Bwana unakuwa ni kama sehemu ya kuweka alama ni wapi ambapo kuna uzito ni wapi ambapo na unapokuwa unajifunza neno la Mungu na ilekea alama linaingia kirahisi moyo Eh. Sheria ya Bwana Ndiyo inayofikiri mchana usiku. Mtu yoyote ambaye hasikirii maneno ya Mungu, maisha ya, ya, ya, ya wokovu wa Mungu, neno la Mungu, eh, na hata utumishi na vitu vioto vya namna hiyo Kimungu Mungu mchana usiku. Kwa kweli huyu bado Eh, sina gana kwamba mmoja kwa mmoja duniani ndo amewekeza lakini bado Mungu hajawa hazina yake ya kwanza. Eh, anaweza kawa yuko safari ni anaenda. Ni kama nichukulie labda mtoto yuko anasomea labda kuwa daktari. Huwezi kaanza kumlaumu kwamba we ni mbaya kwa sababu bado huko mwaka wa pili. Eh kwa soha, yuko njiani anaenda. Hatimaye atafika mwaka ata uh, wa 5 ataenda kwenye utaraji inaitwa internship akimaliza atakuwa ata, ata huyo daktari natoo mfano wala sio kwa maana kitu heshima sana pana <laughs> sio kitu ya heshima kieleweke vizuri Udaktari sio heshima heshima ni utumishi wa Kristo eh mimi nao daktari lakini sio wala siofikiri uh, si na cheti sijui hata kinakaa wapi lakini sheria Bwana naifikiri mchana na usiku licho ndicho kitu changu cha nicho, nicho, nicho, nicho, nicho, nicho, chan, nicho, kwa kwanza cha heshima kabisa Paulo anasema mimi zile vitu vyote anasema nilikuwa farisaao mafarisa hayo nilikuwa nani lakini baadaye nikaviehesabu kuwa mavi anatumea kwenye kitabu cha Wasilipu na nakumbuka vivyo wanango watatu ngone atojaw mfano mtu zia kutoka akasema he wametuelewa mfano wa vitu tamsinga pana ieleweke hiyo nayo lakini kwa anasema mtu anapokuwa yuko njiani anamwelekea Kristo Anamlingana Kristo. Sasa tusikawi sana humo, tusonge mbele. Watu wanaona mali za dunia zinaharibika kwa sababu kuna nondo, kuna kutu, eh? Ni mfano wa. E, zinaisha, anasema, zinafika mwisho. Zinapata kutu zinaibiwa mtu anaziacha mwenyewe zinabaki zinaendelea yeye anaondoka na, na zikiwa anaondoka zinavunjika vunjika, vunjika. biblia inasema katika kitabu cha mithali mlangu eh, unaozungumza sasa tuko tunaangalia hadithi kwa nini nisome ni hili hu, ni kuhubiri hubiri bila kukumbusha kwa maana tuko katika kipengele kipi ndani ya kipengele kipi kikubwa somo la leo linasema jinsi ya kumiliki mali za dunia kwa faida na lakini tuko tunaangalia kipengele cha kwamba nondo na na kutu wanakula mali za dunia hii. Ndio tuko tunaangalia hicho kipengele kwenye mistari ile 19 mpaka 21 eh na na, na, na moja unasema hazina yako ilipo ndipo na moyo utakapo uwezo kwa vitofautishie. Eh. kwa vitofautishie. Eh. Emom ngoja niulize swali mmoja wakati tunasonga mbele. Kwa mfano kuna watu wanajifanya wanakwambia ni mwaimba gospel anamtumikia Mungu. Unakuta amesha anatoa albums sijui ya tano, ya sita, ya saba, ya 8. Unata, mtujiulize, tu, tu, anakuambia yuko anamwimbia Mungu. Ukitafuta ndani ya moyo wake na huwezi kuvuta moyo, baadaye uta- utokeza uta, uta, uta, uta, tunje utaeleza, sio kama lakini yaliyoficha moyoni yatatokea nje. Ukitafuta wale wanaoimba hizo gospel. Lengo lao inakuwa ni waweze kumtamlisha Kristo. So, kwa sababu huwezi kumwambia peke yake na neno la Mungu nataka unalisoma, anakuwa haalisoma. Ah lengo lao ni ili kusudi albamu zao ziuzwe na umaarufu wao uongezeke Lipi kubwa ni lengo kubwa zaidi. Hilo la Album ziuzwe nyingi na umaarufu wao ongezeke, Sasa hiyo hiyo ni hazina ya, ndio moja mo, mo wao katika hilo. Ha, hata kama alikuwa kanisani anaimba anafanya nini? Ha, hazina yake haiko katika mbingo. Si, haiko Iko katika umaarufu, iko katika na akienda anakuambia leo sijuwa uzinduzi wa albamu. Hey. Lengo lake ni ili kusudi ziuzwe nyingi hata kwa kulazimishwa. Mimi nimeshauziwa album na DVD za kulazimisha nyingi na sikuwahi kuziangalia. Lakini kwa kuona aibu tu na wanunuzi ananunua kwao. Na mimi na wote mlioko hapo yamemwambia vitu kama hivyo vingi. Eh, hey, yuko hapa anaimba vizuri ukaangalia ni nyimbo za, za Kikongo. Zile ndombolo anaziweka ya za Yesu. Kwa nyenye kunurudisha zinaburudisha kweli. Kwani nini hapa, hapa Tanzania hapa Afrika kuna, kuna mataifa mwiliana anaimba muziki mizito. South Africa na Congo, hizi nyingine nafikiri na Nigeria wanaimba imba, imba si e, Sisi hawa tunafanya kufuatana. Sasa sisi hatitafuti kumpeleza wanadamu. Tutatafuta nani? Mungu. E. So, katika kitabu cha Mithali, aya ya 23. Anasema hivi. Mithali 23 ni ni, ni, ni mstari wa tatu, anasema, e. mithari, shina, tatu, tatu, Usivitamani vya kula hivi um, ndio nilikuwa nenda pale eh yeah. Um Um afikiri ni methali 23 Sio hiyo eh mtu tuangalie sehemu nyingine nadhani mithali Joli, ina ule usheri ninao, ninao nitaeleza unavyosema. Eh? Um, anasema hivi, yes, ni sijafikiri nimeoku vibaya, inenda haraka. Um, anasema hivi. Um, anasema kwa nini kuvihangaikia vitu ambavyo vinaota ambao anakuruka? Eh Mithali 23 anacho nitaangalia e, e, upe sio 23 iko sehemu nyingine eh anasema, anasema mali za dunia ni kama ndege aruka ya angani eh anasema anapeperushwa kama na upepo zinaondoka ndege anaweza kaa huko hapa baadaye kaona ameruka huyo ameondoka Maza binyezi naota ambao wanapondoka. Na uhakika wote wakubwa mlioko hapa mmeshaona watu ambao walikuwa na utajiri na nini baadaye ule utajiri sijui uh, wanajua aliofanya. Unakuta umeondoka kabisa. Umeota ambawa umepotea. Anachosema ni kwamba vitu vya dunia vina tabia ya kuota mbawa na kuondoka. Lakini Biblia inasema mtu mtumainie Bwana anasema sita watu wala sita wapungukia. Na kama niko pamoja nanyi hata mwisho wa dunia. Hata mwisho wa dhahari Yesu Kristo anasema eh tunapomwandama Mungu Mungu haweza kukatuacha. Yeye anasema baba yangu na mama yangu wanaweza wa, wa kuniaacha lakini Bwana hata niacha kamwe. Eh. nini? Maana yake ni kwamba eh. anasema kwa nini unavihangaikia? Unavitahabikia vitu ambavyo vina vinambawa ambavyo ni kama ndege saa yote anaweza kukuacha kaondoka? Ndio vitu vya dunia eh vitu vya dunia. Ye, mungu hataki tu anatua dunia anataka tuwe navyo lakini tuvipe nafasi yake. Nafasi yake kwanza. Leo hii utakubaliana na mimi kwamba vitu vya dunia kwa navyo na wasio navyo la sasa. Hata asiye navyo bado vimeshika kiti cha kwanza. Yaani mtu hana hivyo vitu vya dunia lakini ndivyo vilivyo viko yani, kufikirika lakini vimekaa kwenye kiti cha kwanza hata Mungu hajakaa kwenye kile kiti cha kwanza. Hicho ni kitu cha sana kama tu wewe wewe unakuta mtu hiyo ndio inaitwa tamaa unakuta moyo wake umejaa kitu ambacho hana hana kabisa hana eh sasa hicho ni kibaya yeah. eh uh, turudi pale kwenye uh, turudi pale kwenye uh, uh, Matayo Sita. anasema mstari wa 20 Nasema bali jiwekeni hazina mbinguni usikoharibika. Sasa naomba nilichukue muda mfupi kueleza maana ya hazina menguni mbinguni. ni niseme ni kwamba tukiwa na vitu vya dunia vyote vi, vi. Vitu vya dunia inaweza kuwa ni jamii ya mali, inaweza kuwa ni mali kwa ni vitu vyote vile fedha, nini, mali za dunia ni nyingi na nyingine zinaingiliana. Fedha inaweza kubarika ikawa ardhi inaweza fedha, fedha ikawa nyumba. Ni mali ni kitu kimoja vyote vi. Vitu vyote vya dunia zile, eh, Biblia inasema E, kile Mungu anatuambia ukisikia neno la Mungu naomba tuchukue muda kutafakari na ndio maana ya kutafakari maneno ya Mungu anasema bali jiwekeeni hazina zenu mbinguni tuna uwezo vile vitu ambavyo tunaviacha zile suti tunazoziacha vile viatu vizuri tunavyoviacha zile nguvu na sifa tunazoziacha miili mingine inakufa ikiwa na nguvu ina tunayacha duniani tuna uwezo wa kuvitanguliza tukakutana navyo mbinguni kaso amesema jiwekeni hazina mbinguni maana zile hazina una uwezo wa kuzitoa hapa duniani usikataangulia ukazikuta mbinguni nani na, hilo na, ni, ni jambo jipya na ajabu kuliko hili kujawika kulifikiria emu anasema jiwekeni hazina mbinguni Manake, unawekaji hazina basi mbinguni maana zile hazina za duniani tunao uwezo wa mtembeleze mkao da tuli katika kitabu cha wafilipi mlango wa 4 tuangalia namna ya kuchukua hazina za duniani ambazo kwa asili ni za dunia zina baki duniani, duniani ukiondoka wanaziachia wahusika walioko duniani We unaondoka lakini una uwezo kuzitanguliza mbinguni eh, anasema katika kitabu cha wafilipi mlango ule wa 4 eh namna ya kuzoeka zile hazina kuzikuta mbinguni wafilipi 4 15 16 anasema hivi 15 16 anasema anasema hivi Nanyi pia ninyi wenyewe mnajua enyi wa Filipi. Paulo anaandikia wa Filipi au kanisa la Filipi. Ya kuwa katika mwanzo wa injili nilipotoka Makedonia hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea ili ninyi peke yenu ila ninyi peke yenu. Eh naa naendelea kusema kwa, kwa kuwa hata huko Tesalonike mli niletea msaada kwa mahitaji yangu wala si mara moja sasa hata 17 nafikiri nitakao nifikie. Panasema si kwamba anakitamani kile kipawa, sio kwamba anahitaji vitu vingi. Yaani hizi sifa anatoa hapa wa filipi sio kwamba leo hii ndivyo watu wanaposifiana, nasema au ndio leo watu pa vitu hivi na hivi lakini anawambia sifa kubwa iko kwenye kitu Gani? Eh anasema hivi Si kwamba anakitamani kile kipawa bali anayatamani mazao yazidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Eh ukisoma kwenye King James anafanana na sema kuna matunda wanaya, Ni kama wanayapanda wanakuja kuyakutana kuyakuta, kuyakuta mbinguni Wafilipi walipowekeza katika kazi ya injili ya Paulo ambao baadaye ndio imekuja kutupa na sisi hizi habari za njili. E, wale wafilipi walio katika ile huduma e, walikuwa wanaweka matunda wanakuja kuyapata sasa sio kusema kwamba wanaweza kupata matunda duniani lakini kulingana na wa Mungu unakuta mbinguni e tukitumia mali zetu za dunia ili uweze ukatumia uka mali za dunia way, zile mali za dunia sio mali zetu zile ni, ni amana tumekuwa ni kama dhamana tumepewa tuzitunze kwa ajili ya Mungu dunia ni investment vijazavyo ni mali ya Bwana <laughs> sio mali yetu eh, lakini wakati tumepewa uwakili wa kuvishika tukivitumia vizuri kama wawakili mzuri vile vitu tuna tuna tunakuja kukutana nazo mbinguni huwezi ukawekeza pesa watu wa akaokolewa eh? eh biblia nasema, tuta anasema tut, tuta, tutavuna na kumiliki pamoja na Kristo ile faida inayotoka katika kazi ya Mungu anasema na wale eh wa, nao watashiriki katika kula yale matunda eh Haiwezekani kazi ya Mungu ikafanyika watu akaokolewa duniani injili utakatifu kawepo watu watu wakakemea uchafu na nini sifa za mziga ayo matunda hayo alafu mtu aliyewekeza makaka hapo kunahitaji gharama kunahitaji eh, kunahitajika matumizi mnazo mkaangalia hatuko hapa kwamba tuko kitakai, hii kazi yote imefanyika kwa ajili ya gharama eh na vitu vingi kweli vinatumika kweli kabisa hata katika udogo wake wote. Sasa hivio vitu tunapokuwa tunafanya kazi S sina maana kwamba utoke hapa uchukue fedha zako maana wanatumia mstari huu kwenda kuongeza juu jua kitano. Hemu ngoja niwaulize. Zile zinazoitwa zaka kwenye makanisa. Maana naomba nisinduhilia habari za fedha kwa sababu ni ndefu sana. Na uzuri tulisharibuhiri mwaka jana kwa masomo manane usulizo mambo ya fedha. Hoyo, tuna, tuna kwa hiyo tuna ya kuangukia na kulejelea mda wote. Lakini tutabotuongoza kimo. Zile za zile zinazoitwa zaka zinazozikusanya kwenye makanisa ya watu. Zile zinaenda kufanya kazi ya Mungu kujenga nyumba au siku akitaka kujenga wanadai na mchango wa ujenzi. Wanadai na mchango wa ujenzi. Wanadai michango ya kusomesha nani? Wanadai michango ya Zile zote zinakufukuli uwezi wewe ukisha ona kanisa lina sadaka 2 3 4 e, nyingine zinafika mpaka kumi, nyingine zinakuja baada ya muda mrefu nyingine zinakuja ni za kudumu zipo kila siku ile yote ni wizi ni hui, wizi sio alichofanya Yesu na Yesu sio kusema kwamba alikuwa na utajiri mkubwa hapana alikuwa anasaidiwa na kina mama ndio alikuwa anawapika chakula anakula kidaiwa kodi ndo anasema em nenda kavuya alafu tutapata senti mili ya kwako na ya kwangu. Eh. Anamwambia Peter. Eh. Kwa hiyo hu hatuwezi tu By the way Mungu anasema Anatuhesabia kwa vitu anahesabu eh, matunda yanayotokana na vitu vilivyopo sio vitu ambavyo havipo. Kama hatuna vya kumpa Mungu tumpe mili yetu. Tumpe afya zetu. Mungu anavyohesabu vyote kuwezuka ulitumia miguu yako kupanda mlima ya kushuka na John na nini kufanya kazi ya injili ya wokovu halafu njumbe ngumu kama mtupu eh, kwa hiyo anasema jiwekeni hazina mbinguni kwa maana kwamba kama hawa wa filipu nasema mimi siangalii hivi vitu mlimo vitoa sivyo ninavyhesabu na hesabu maana tunamtakao yapata kule juu eh ndicho ndio sababu alikuwa anawasifia hivi e, kidudua ongeze zaidi lakini nabii wa uongo maanae ambaye analenga fedha Anaweza kutumia mistari hiyo hiyo. Eh, kutaka watu, anasema, eh mnajiwekea. Akitoka pale anazimwa pombe. Walezi anazifanyia uchafu wote ule na na kiburi kingi na na, na na starehe nyingi. Naana anaweza kuniambia kwamba manabii walioko hapa mjini, tusiwate waongo, wa tusiwate manabii wale wahubiri wa makanisa yao. Wanaishi kwenye starehe, waishi kwenye starehe. Wanaishi kwenye starehe. Mungu hajatutaka tuishi kwenye starehe, anatoka tuishi katika utosherevu, Lakini sio kwenye sherehe. sio kwenye starehe. Eh. E. Lakini anakuambia hiyo ndio kumtolea Mungu. Kule nako kuri nilimdanganya mtu. Na wewe uliyodanganywa ukamtolea unaingia katika hesabu ya uongo kwa sababu kwa nini udanganywa ukakubali? Eh, na unaweza sema kwani alikuwa hajui huyo mtu alikuwa labda hafahamu nani? Alikuwa anafahamu kwa sababu akija akakutana na sisi tukihubiri kweli ya namna hii baada anaikataa. Kwa hiyo alichagua anapojua eti. Eh. Biblia inasema hebu em, em, hebu hebu ngone niwasomee. Eh Mithali 22. Unaweza usiende lakini niende haraka mimi pale. Mithali 22 anasema mstari wa 16 anasema hivi. Mithali 22:16 Anasema yeye awaoneaye masikini ili kuongeza mapato na naye ampae tajiri kupata hasara yule mkristo anayechukua fedha zake akampa tajiri hajasema anayempa anasema kumpa tajiri yaani anamonea masikini, anapata hasara huyo mtu na yeye anayempa tajiri yani anachukua vitu vyako, uwe unavyo huna lakini unampa tajiri moja hapa awe ni huyo mwenye bilioni tatu na nini bilioni ngapi Bibilia inasema unapata hasara, uno faida unayopata. Kwa sababu Bibilia ndio imesema. Eh. leo uwii mtu akitaka kufanya kitu kizuri eh cha labda kufanya tendo loti la wema na nini, ana anajitahidi kuwapa matajiri wenzake. We ndio sio? Yesu akasema mnapofanya harusi, msiwakaribisha watu wenye fedha usio si na nyoa akwalipa. Eh, kwa sababu Alikuwa anawafundisha ana huko huko mstari kwamba unapompa unapompata hasara ni kama umepoteza Hivi mtu anakuambia mimi nina pesa kuliko Tanzania. Alafu unachukua pesa zako unampa. Mtoto wako hajaenda hata shule vizuri. Umepata hasara umepata faida kweli? Hasara. Biblia inasema mpata hasara. Ngine anakuambia ninazo nyumba saba hapa mjini. Tena sio nyumba zile nyumba ndumba nyendo hapana, nyumba anamwambia Alafu natoka pale anahubiri unachukua kelfu 10 na kelfu tano, vingine anavitupa chini vile nzuri nzuri unaviweka anazeweka mfukoni umepata hasara Biblia inasema Ngoja tuongee kwa sauti ya kutosha kupata hasara Lakini chukwa pesa zako ingiza katika shughuli ya kupeleka njiri, au watu wanapeleka injili au watu wanaenda kuhubiri injili za uongo Watu wanopeka injili wanahitaji nauru wanahitaji msaada. Wakati mwingine wakuta ni siku yake alikuwa anaenda afanye kitu fulani. Kwa nini as, asipate hata soda ya siku hiyo? Eh. Mimi nitawa mfano kupeleka injili. Hizi eh, kazi kwa mfano tuna website. Eh vitu vyote hakuna mtu hata mmoja. Watu wanakwambia mtumishi ongea asante nini? Hakuna anaweza kusema kwamba hii kazi inahitaji. Watu wanadhani kuna hakuna kazi ya Mungu ambayo inafanywa na mtu mmoja au ah, watu watatu. Anafanyaona wapi? Eh, hazima tunapojitenga katika kazi ya kweli ya Mungu ndiko kujiwekea hazina wapi? Mbinguni. Eh, Biblia inasema. Eh, Biblia inasema sina muda kwenda huko lakini tunapajua kwa sababu Kristo anapendwa sana. Biblia inasema katika Marko 9:41, anasema yeyote atakayewanyesha eh atakayemnyesha kikombe eh hawa tikombe cha angaa kikombe cha, cha maji baridi hawa walio wadogo kwa sababu ni wanafunzi wangu kwa sababu ni watu wa Mungu hawa ni watu wadogo si watu wakubwa anasema eh? yeyote atakayeonyoshwa kikombe cha maji baridi anasema haitampungukia thawabu yake alikuwa anaongelea habari za mbinguni huyo mtu kaweka kikombe cha maji baridi mbinguni anaenda kukutana nacho na usikiri kwamba kikombe cha maji baridi hapana ni kitu kikubwa hiyo ni lugha lugha ya Eh anasema m, katika Mathayo 25 anawaambia wanasema hem ni ingieni katika ufalme mliola ndani na baba yangu mkale na kunywa na kufurahia. Wakaanasema kwa kwa sababu nilipokuwa na njaa mlininyesha, hem nilinisha eh, nilipokuwa na kiu mlininywesha, nil, nilipokuwa na shida watamuweza wakasema je? Hapo hapo mbinguni ni lini hawa tena wasiji kwa nini? Wewe oh, unapewa alafu unaanza kuuliza maswali. <laughs> eh ni nini tulikunyesha tuli ni nini? Nafikiri anakuwa anataka kutufanulia tulipo duniani tuelewe. Ni nini? Akasema mlivowafanyia wadogo hawa kwa jina langu, mlikuwa mnanifanyia mimi. Unawe, unawe, una, kwa hiyo mtu una una na nani amelewa kwamba unakuwa umeweka vitu mbinguni. Kwa sababu unaviweka duniani kwa watu, alafu unaenda mbinguni unavikuta. Kwa hiyo unakuwa nduko huko ndiko kujiwekea hazina mbinguni. Mtu mwingine anasema kuweka hazina mbinguni maraka hii Eh Ndiyo maana yake, uwezo ukachoma kwamba tumetoka bila kuelewa maana ya hiyo mistari Wote hazina mnguni, eh? Anasema tuanze kuanzia mstari ule wa 20 na na mbili anasema hivi. Miambi ni niende haraka. Anasema taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi eh? Mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Bali basi ile nuri yomo ndani yako ikiwa giza si giza hilo na humu msari kidogo haofanani fanani na haya maneno leo kwa huzuni ume kama umeingia ume katikati yake ni sasa yuko na tabia hiyo ya kuhubiri anaanza kuhubiri kitu alafu kaingiza kitu kingine okay. eh mimi hapo sasa mimi naendelea eh mnatoto njoo mtoto, mtoto. kena okay. na no, no. kwa hiyo ummsana anasema jicho tay ya jicho ya mtu ni jicho. Baba nikili alichokuwa anataka kuongea. Hakuunganisha moja kwa moja, alikuwa anatupa kama changamoto tuelewe tue namna tutafasiri maandiko. Alikuwa anaongelea eh namna kuishi duniani tukiwa tumewekaza mbinguni. Lakini akaunganisha na vitu vinavyoweza kufanya nini? Vinavyoweza kutu kutu kututoa uh, kutu katika mstari. Akaingiza habari za macho. Eh? Naomba mtutulie basi mizunguko zunguko hii siyo sahihi eh? Nenda kakai pale yana, nenda kakai. Eh? Eh, mnufanye wamnanfanya ni nishire kuhubiri. Kushina kuhubiri ni hasara kwetu wote. Amen. Eh, tukitulia ndipo tunaelewana eh. Ukifanya hivyo mnakosea. Eh? Mkosa eh, sio mazuri ha. Hiyo mwenye mpotezea yang. Yeah. Lakini tuendelee pale. Anasema alikuwa naongelea mambo hasina na nini tumeaelewa pale yaliyo. Lakini akaingiza jicho. Eh? Yeah. Againgiza jicho. Eh? Yeah. Akasema macho yetu ndiyo nuru. Alitotaka kuonyesha na sitaenda kusawiniishuhudia habari za yeah, nuru ya dunia kuwa na nuru katika Alikuwa anatafuta kuonyesha kwamba vile vile pamoja na kuweka bidii yetu katika hazina za dunia hii lazima tushibiti pia na niya za mioyo yetu. Eh, anasema kwa sababu macho ndiyo kama yanayoingiza yanatufanya tuashiria na dunia. Na mharibu wanadamu mwanadamu ni, ni dunia inayozunguka. Sasa anasema tujitangalie of course hakugusa na masikio. Na masikio ni mlango mkubwa sana wa kuingiza vitu. Anasema jihadali ile jinsi mnavyosikia. Eh? mnavyo wakati mwingine akasema pia na tunavyonena nasema kwa sababu kwa kinywa chetu eh tutangumiwa au tuta tutaokolewa eh lakini akaanza na kile kiungo kikubwa ambacho ndicho kinacho tu um, kile kiungo kikubwa ambacho kinatu kinatufanya tuashiriane na dunia akaanisha kwamba pamoja na kwamba tunatenda matendo ya Mungu labda tunawapa watu vitu tunawasaidia tunajenga kazi ya Mungu basi ile kitcho kwanza ni kujenga kazi ya Mungu kabla kujenga kazi ya watu eh watu ni kitu cha nyuma kabisa kwanza ni Mungu mwenyewe na kwanza Mungu. Lakini pamoja na haya yote anasema lakini tuwe makini na macho yetu na maisha yetu ya nyingine. Kwa ni mzuri anakuambia ana kuna watu wanatoa kama ni kutoa wanatoa mapesa majitu gani majitu gani. Of wa potoshwa wanadamu. lakini chuchuni kama alikuwa anatoa kwa lengo zuri. Lakini mioyo yao na macho yao ni miovu Eh, kwa uno vile vitu vyote vizuri uba vitoa na nini? Macho na mineno ya kama mabaya bado unapata hasara vipi? the hicho kitu chote hakuna mali hata moja hata tungetoa mi hata tungetoa mwili wetu hata ungetoa mto wa wa, wa bahari wa, wa, wa, Mto wa, wa mafuta anasema kumpelekea Mungu kitu bila kama uende mbinguni kama uende kwenye wokovu basi huta kwa so, kitu ya kwanza kwanza tfike mbinguni kwa hiyo hizi habari za fedha mali hazina na nini ni inakuja kama vya pili cha kwanza hatukiongee leo ni habari za kwa mtu ameokolewa ameenda mbinguni. Eh. Sasa faida ya thawabu inakuja kwa mtu aliyokuokolewa. Kuna watu wengi nikuhakishie wanatenda mambo mazuri, wanatenda mambo mazuri wanaji wanafanya wana, wana wanasaidia watu wanafanya nini lakini eh, hazina zao hawatakutana nazo kwa sababu hatafikia mbinguni. Zombe so, mbinguni unafika kwa sio kwa matendo mazuri yote yale unafika mbinguni kwa kuliamini tina la Yesu Kristo. Eh kuna watu ambao wanafanya vitu vizuri kwa nia zao wenyewe sio kwa nia Yesu Kristo. Hiyo nalo ni tatizo. Eh Eh akaongelea twende kwenye Mateayo 24. Eh Mateayo 6:24 anasema Eh Mungu anatutaka kuchagua kati ya Mungu na mali. Eh ili ili ili ni ni kidogo lakini naomba nilisitizo kulingana na hii mstari anasema wa 20 hivi hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili kwa maana akamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdangarau huyu hamwezi kumtumikia Mungu na mali Mungu anasema hivi vitu vili haviwezi kaenda pamoja leo hii tukubaliani kabisa wa Kristo na, na, na dini nyingi za dunia hii hasa za Kikristo zinajitahidi kuvishika vyote kwa pamoja eh na ni rahisi kudangaikwa sema kwamba vyote vinaweza ikaenda pamoja lakini kulingana na Yesu Kristo anasema haviwezi kutokea kwa pamoja. Huyu mtu ambaye anakwambia anabishia na nyumba singapi na kujisifu kwa hizo huwezi kuniambia kwamba alafu an anana kanisa analichunga. Eh. Hey. Mungu anasema pana haywezekani huo. Je, hizo nyumba anazo hana? Nyumba anazo, si ndio? Yeah. Hey, nyumba anazo. Eh, hey, hiyo kinaonekana. Na zile mali anazifaaika. Sasa hiki kimoja huwezi anasema ukawa na hivyo vitu alafu kawa na Mungu kwa pamoja. Sasa hivyo vitu tunaviona anavyo na na faida kama mtu yote yule. Kwa hiyo kito kile ambacho tunaoka hana ni Mungu. Kwa sababu msema uwezo kwa na vyote vingi vyote. Vi. Sasa hiki kimoja tunakiona unacho ambacho huna ni hiki kingine. Kwa hiyo hicho unadanganya na watu ambao wanadanganya kwamba wanamtumikia Mungu wakati wanamtumikia wanatumikia matumbo yao na mali zao ni wengi. Kwa hiyo kitu ambacho kiko kinaonekana ha, hawezi kuwa nacho ni hicho ambacho ni cha ufalme wa mbinguni yeah. kwa Mungu anatutaka Biblia nasema emtusome katika eh, tusome mstari mmoja maarufu sana kwa wakristo ambao wanosoma Biblia lakini labda hao wengine tunaona katika Timotheo kwanza 1:6 anasema hivi Timotheo kwanza sita anasema mstari ule wa 10 eh mstari ndio kwa sababu nimesema maana 21 la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. By the way, hivi hivi Unaona tazio kimsingi wala sio fedha kama fedha. Kazi ni kuipenda. Leo hii utakuta mtu ambaye hana hata fedha anazipenda kuliko kuna watu wanapenda fedha kuliko watoto wao. Mwambie kwaaskia. Unafikia amemchoma anapoteza 1000 1000 anam, anamchoma mtoto wake hawa namkata Tena wazazi. Eh, hapo tatizo sio kule kuhimiliki ile fedha. Tatizo ni mapenzi aliyo nayo. Kitu unachokipenda kina kama ni mwako muda mrefu sana. Kitu unachokipenda muda wote uko kugombana na watu wote kwa ajili ya kitu kama hicho. Eh, mimi ni uko tayari kugomana na watu kwa ajili ya Mungu. Naishani pata mara nyingi. Eh Kile kitu ambacho uko tayari leo hii watu wana uwezo wa kuchukiana milele kwa ajili ya vitu vya fedha. Tena wakati wengine sio fedha ambao wanaimiliki hapana. Unapo kwa sababu moja hakumpa mwingine. Fedha ya mtu mwingine inakufanya muchukie milele. Eh? Leo leo ndoa nyingi zinakufa kwa sababu ya nini? Fedha. Mungu anatotaka tuheshimu na kupenda ndoa hizo walio nazo kuliko fedha. Hmm? Shina moja, Maana shina moja na mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Hakuna mashina mengi. Shina ni moja na ndio shina linafanya ni nini? Linatoa matawi mengi, ni kama ni mti mkubwa. Eh, yani machafu yote ya dunia hii kulingana na neno angu huko kwenye Umsari yamejengwa juu ya watu kupenda pera. Pa, uh, nio neno kama hili sio jepesi. Je, nina haki ya kuhukumiwa kwa kusoma huu mstari mimi? Eh? Nina haki? Eh, nisihukumiwe kwa sababu huu mstari nimeusoma, si kuandika mimi. Nasema hivi, ambao wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani anasema ukisha uwezo kwa mtumikia Mungu na fedha na mali e, hasa katika kuzipenda nani anaizi kwamba Ibrahimu alikuwa hana pesa hana utajiri alikuwa nao alikuwa hana utajiri kwa na utajiri mkubwa lakini je unadhani kwamba Ibrahimu alikuwa anampenda Mungu wake au fedha yake zaidi kipa alikuwa nakipenda zaidi Mungu alikuwa mbali kabisa kwa alikuwa anampenda zaidi kuliko yani ameacha vitu lakini alikuwa na mimi alikuwa Daudi. Mi zani kama ule ufarma Che mamlaka. Daudi Daudi alikuwa na cheo na mamlaka. Eh. Alikuwa na sifa watu wanamtafuta Daudi. Eh. Lakini Vyote ana, alikuwa nalala na mtafakari Mungu wake. Nene alikasoma zile Zaburi. Ukipata uwe, uwezo wa kaa unapitia kwenye zile Zaburi, Natoka moja na nyingine mpaka unasikia mlima mchini unazirudia unasoma na sehemu nyingine. Utajifunza vitu vingi. Anasema wengine hali kitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu. Me. Leo hii makanisa yanahubiri wakati yanafundisha watu kupenda fedha, kutamani fedha, kuota fedha, ku, ku, kuomba fedha, ku, yaani kila kila kitu ndicho wanachofundishwa na makanisa. Sasa ni nini anachofanya? Eh. Ameenderea. Eh na naona yeah. muda yeah, naenda no, no, no, no, eh. Yeah. Eh, yeah. twende na sema Yesu anasema katika eh um, afika by the way uhitaji fedha sana kumtumikia Mungu uhitaji fedha sana ku... lakini, jes, ana, ana, nini, kwa lakini je? Mungu mimi Mungu anapenda vitu hivi kwa maisha yetu ni kile tusipomwangusha atatufanyia atupe mafanikio ya mwilingi ambayo ndio fedha na utajiri na nini. Iho ni mapenzi ya Mungu kabisa atupe na nini na, na, na, na mambo ya mbinguni uzima milele hazina zetu ziwe mbinguni e, thawabu na nini yote Mungu anataka hivo tuenavyo hataki tukose wako. ila sisi wanadamu sisi tusivyo waaminifu Hivyo vitu vile tukishavipata pamoja tunavibadilisha nafasi Mungu alichokuwa ametupa anataka kiwe cha pili tunakifanya cha kwanza na cha kwanza ambacho ni ufari wa mbinguni na uzima wa milele tunakifanya cha tano cha ishirini. E. Hivi vya dunia tumeweza kuvipanga vifafika kumi. Ikaanza cheo, ikaja fedha, ikaja umaarufu, ikaja eh, anasa, ikaja vitu vyote tukavipanga. Sasa Mungu akishaona kwamba hatuna uwezo wa kuvishika pamoja na kuweka kwenye mtaratibu, anachukua kile kinachosumbua na kiondoa. Tunabaki na kile kimoja macho eh ndiyo sababu watu wengi watu wengi kama tungekua na uwezo wa kumiliki fedha bila kumudhi Mungu, Mungu angembegea wetupe umiliki mkubwa kabisa. Nimesoma kwenye Biblia nimeithibitisha na nlicho kifanya kwa watu wote walioikuwa wa hawasumbui hawamsumbui hawasumbuki hawasumbu na vitu hivyo. Nlicho kilifanya kwa Ibrahimu, nlicho vivya kwa kina Musa, nlicho kifanya kwa kina Daudi, nlicho kifanya kwa kina Sulemani, Semani ikamzui bareka msumbu. Akamaliza maisha kwa shida sana. Amina? Amin. Wewe testoke na ujumbe unasema Mungu anatutaka tuwe masikini hapana, anatutaka kama tuna uwezo wa kuwa na chochote kidogo eh hey, chochote kile tuwe nacho lakini je atakapokuja duniani ataikuta imani ndio anasema je nikiwapa mna uwezo kuweka kwenye nafasi yake kama Ibrahimu wako akina Ibrahimu wangapi duniani tuwapati wapo akina Harun atina Harun wangapi aliyekuwa kila siku anaamka leo hii ni wangapi ngapi anaamka asubuhi anaamka hata kumweka Mungu we, katika maombi yake mchache hata kiomba unakuta naomba lakini e, ni mdomoni tu lakini moyoni yale maombi hayapo e, anaendelea tuende sehemu nyingine na kwa eh kujis ana, anaongelea wa 25 pa kwenye matayo lazima tuimalize matayo sipa msero 25 anaongelea habari za kujisumbua na vitu vya dunia ni vitu vya vya vya, lakini mbali na kuvitamani na ku... na kuvitumia vibaya na nini lakini anataka kutukumbusha kujisumbua vikatuhangaisha sana eh anasema kwa zile 25 anasema hivi kwa sababu hiyo nawaambieni msisimikie maisha yenu mle nini au kunywe nini wala mwili wenu nini maisha yenu je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi Mungu anasema na wote ni ni mashahidi maisha ni zaidi ya, ya chakula na mavazi ukitaka kujua kama maisha zaidi, ni zaidi ya chakula na mavazi angalia wakati mtu anauma sana unakuta kile chakula hicho kwa anafikiri kwamba ndio muhimu kuliko vyote hata haweza, na tupe kya. kwa hawezi anapigania pumzi tu peke amina yesu ndio mzana kwamba hicho mnachoona kina walaza macho kiko tayari kufanya mtu leo hii Chipsi tu peke yake kumfanya mtoto ashinde kusoma shule bintu. chips Eh. Hey. Achana na vitu vikupa kama simu. Chipsi tu peke yake. Mayai mawili. Eh. Hey. maisha ni zaidi ya chakula. Yaani maisha yako yanazidi hicho chakula kwa sababu kuna siku chakula kinaweza kifuo pale kuna uwezo wa kukila unatamani upone. Eh, hey. nlicho nataka kutuambia sema maisha ni zaidi ya chakula. Kwa hiyo leo hii watu wanalala wanafikiria chakula au wa maisha yote lakini kwa nini hawalarie wanafikiria uhai wao basi wa mwilini? Tuanze na uhai wa mwilini. ambao ndio mkubwa. Eh, kumomba Mungu Mungu na afya na kuomba uhai na, na, na kuhakishieni wa wachache sana wanaokumbuka kumomba Mungu afya. Wanafikiri ipo ni garanti. Iko automatic hapana. Ni vitu la kuomba Mungu. E. Anasema waangalie ene nege waangani. Ya kwamba hawapandi wala hawavuni wana hawakusanyiga galani na baba yenu of course ile somo ilikuwa ni refu sana ningeweza kulisoma kulifunisha hata wiki tatu 4 mfridhiki lakini lazima tusoge mbele tu na sehemu nyingine eh? Ma maisha zaidi ya chakula kwa mfano eh? na mavazi nini leo hii chukulia uh, niende kwa akina mama mavazi yao manukato yao Vyatu vyao eh, vile vitu vya kujipaka paka na nini urembo urembo sijui nywele kutengeneza ni vitu kwao muhimu kuliko hata watoto wao Eh, ana uwezo mtoto nyumbani akaenda aka, aka, kwenda siji saruna kama sana tatu, bana anakuja unasikia hata nyumba imengua mtoto amefia ndani. yanatokea sana. Eh. Yanatokea atokee. Yanatokea sana. Eh, mwanse wako kuna vitu vingine vikuubwa kuliko ama mavazi, eh? Na kwenda hata kwenye namna uvaaja Azima lengo la mavazi ni kujisetiri hasa ambaje na tushetili leo hii lengo la watu kuvaa mavazi ni, kuo, ni kuficha tu sehemu ndogo zile zibaki kuonyesha viungo vyao ndio sio eh He, ndio mtu anapiga picha amegeuka na sehemu ya viungo vya ajabu kabisa kabisa na ndio amejia kwenye mama ma, ma, mitandao na ukiona kitu kinafanyika mtandaoni kule duniani ambako hatuoni wote ndiko ana, ndio masha yake ya kila siku hayo si, sio mavazi ambayo Mungu hata ana, ana, anasema tusumbukie basi au tusisumbukie mimi nataka mavazi ya kujishetia. Eh, huko sana lakini wee eh. wa leo anaji Mkristo wa mwilini au wa dunia? Dunia leo na Mkristo Wakristo wake walio wengi wanafikiria vitu vifuatavyo: mavazi, chakula, kunywa kazi, elimu, eh, ulisi, Watoto wengine wao wako tayari kuoa wazazi wao, kutafuta mapema, eh mashamba biashara siasa afya e, mambo ya, e, ya kuona kuolewa na nini hivyo ndio hivyo vina, na makanisani ndivyo mungu anasema hivyo hivyo utapewa kama nyongeza lakini mkristo wa kweli ambaye ni wa mkristo kulingana na kristo anavyofundisha anafikiria kazi ya mungu anafikiria kusoma neno la mungu kutena mapenzi ya mungu Kupeleka injili eh, eh. Anasikiria ku... eh anafikiria ku Kuwa kuna ratiba nzuri ya maombi eh yake ya, binafsi na Mungu eh. na, na, na na mambo mengi mengine ningeza kwenda katika yani somo la leo eh eh uh, mtu angalie Okay, uko tu twende sehemu nyingine. kwenda hmm. hmm. hmm. hmm. kwenye tofauti eh. Kwa hiyo lazima tuangalie ni wapi ni Nini kimejaa katika by the way, kitu kinachojaa mioyo yetu. Hmm. Kitu kinachojaa mioyo yetu ndiyo hazina yetu. Kwa sababu vina lazima viende pamoja. Ala zagaliongea katika maisha ya baadaye labda mbinguni na nini moyo utakapokuwa na nini na hazina lakini hata katika maisha ya kila siku kitu macho kiko ndani ya moyo Ndiyo hazina ya tumeona kuni mila wa Kristo na dunia wa mwilini na, na Kristo wa kulingana na Kristo wa, wa roho eh Dahudi, Ibrahimu walikuwa ni watu ambao kazi zao wana vitu lakini hawafikiri mavazi yao na nini Naudi someni anasema anasema neno lako ni tamu kwangu kuliko kuliko saga la hazari. Kuliko dhahabu, kuliko na, kuliko fedha anasema ayubu. E. lakini sisi mkristo wa leo, hem pia ku, ku, kuangalia maisha yetu tuyafananishe na hawa waliyompendaa Mungu. Eh, tunaweza kabisa. Si kusema kwamba watu wameisha au wako ni wa kihistoria tu, wapo mpaka leo. Eh. Biblia naendelea nasema katika e, mstari wa ishirini na Yusuli 27 nasema ambaye anaongelea hoja inayosema eh kwamba watu wengi sisi wanadamu tuna tabia ya kujisumbua na vitu ambavyo hatuna uwezo navyo eh tuna ambavyo hatuna uwezo Unaendelezo sasa siielewa ni ni nini. Hebu ni. tusome ile mstari tutuoone. Anasema mstari wa 27 anasema hivi. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja. Mungu anataka kumwambia usio unafikiria hivi vitu ambavyo vingine huna eh. uwezo navyo. Kisa unajua kitu kicho ambacho mimi na wewe tuna uwezo nacho. Ni nikupeleka maombi yetu kwa Mungu. Mungu akatutendea kwa sababu anaweza yote. Eh, hicho unaweza nacho. Eh, unaweza lakini vitu vingi ambavyo wanadamu wanahangaika navyo katika maisha yao, Biblia nasema, hivyo vingi havina ah, hatuna uwezo navyo. Eh anasema ni yupi kweno mbaya jisumbua kujiongeza mkono mmoja na mavazi ya nini kujisumbua. Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia kwamba hata Shulemani katika ufahari wake wote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, yaliopo leo <laughs> na kesho hutupwa motoni ametumia neno karibuni hapo ambapo sio tutorial ya kawaida je hatazidi sana kuwavika ninyi enye wenye imani haba eh moja alikwambia hem kama chukua kama nusu dakika ufikirie hapo wakati tunasikiliza lakini ufikirie angalia miaka ya maisha yako ya nyuma labda ulipokuwa na miaka mitano, kumi, 20 nini bila hata wakati ukiwa mdogo bila hata kumuomba Mungu nini anasema alikuwa anakuvika anakulisha bila hata kufikiria sana eh hata sasa hivi ambavyo mtu unakuta una anaanza kuhangaikia vitu ambavyo zamani alikuwa navyo bila hata kuvihangaikia si kama tunaelewa hapo kwamba kama ambavyo ma, maua ya shambani yakondeni ambavyo hayahangaiki kuwa na zile rangi za maua yanavikwa rangi nzuri ya tu yamevikwa hali rangi nzuri ya njano, ya pinki, ya kijani mazuri tu kama vile ambavyo bila hata kuviangaikia hivyo vitu Biblia nasema Mungu anajua kama unavihitaji atakupatia by the way. Lakini anakuambia tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Mtie mm, mm, moyo Mungu Eh unaanza kusema ndio ni kumtia eh, nguvu ya kukupa hivyo vitu kwa sababu unatafuta kwa ajili wa ufariuma mbinguni. Haya mengine ana bila hata wakati mwingine hata uhitaji sana kuomba sana. Anasema hata kabla hujaanza kuomba, ngoja nikwambie ili kusudi Mungu aweze kutupa vitu vizuri sio wingi wa maneno na wingi wa wa vitu tu vile vitaja mdomoni. Hapana kuomba ni vizuri lakini zaidi sana ni, ni maisha yetu yanavyompendeza. Eh maisha yetu Ndiyo maumivu yetu makubwa. Nana anielewa? Na, na, na, na. Eh, uhitaje kusema Mungu umpangie vitu hamsini, eti ndipo uta hapana. Unaweza akampangia vitu vichache akakufa naamba ambavyo hujaviomba kwa kwa kumpendea. Eh. Kwa kumpendeza Mungu, eh? Anaendelea kusema msali ule wa 30. Msumbukiye, basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini kwa maana hayo yote mataifa yatafuta kwa sababu baba yenu wa Mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote. Ansema baba ana anajua. Eh. Hey. <coughs> Kama anajua. Mimi kuna muda mrefu sana nikili wa maisha yangu nilikuwa simuombe Mungu chochote. Nilikuwa si hata si, siwaombi labda nilikuwa naweza nikaenda kanisani kwenye kanisa hilo la, la dunia hii hilo kubwa hilo hey, naenda tu eh hey, baadaye nikawa kijana ambayo nilikuwa naenda nafanya hizo kazi. Sikuwa na ule uhusiano mzuri. Lakini Mungu alinitende, alinitendea hayo mama. Lakini baadaye anasema anatuleta sasa katika ufahamu anasema muda wa kuendenda bila kufahamu na mimi nakufanyia tu hivi hivi umeisha ufike same sasa kutenda kazi pamoja. Mm -hmm. eh, hatuwezi kuendelea kuishi kwamba Mungu anayajua basi tusimuombe hapana. Mungu anasema sasa kwa na kazi pamoja. Nasema, tuna, sisi kazi pamoja na Kristo katika wa kwanza. Eh, kazi pamoja na Kristo. Eh, mungu haikuwa na uwezo wa kutupa bila kumoomba sasa hivi wakati mwingine anataka asifu tukiwa tumetoka kumoomba eh tumemkumbusha kwa sababu wakati bila kumomba, e? wa kwenda bila kuomba umepita eh msairo wa 30 e? anasema anasema msairo wa 33 huu ni msairo muhimu sana basi tafuteni kwanza ufalme wa wake na haki yake na haya yote mtaziona kimsingi hii ni kama conclusion hii ni kama hitimisho eh katika yote niliyoasema em weka cha kwanza nini tafsiri ya kwanza haki yake eh huwezi kutafuta haki ya Mungu bila kusoma mwanzo mpaka ufunuo kwa fana habari yote yetu ya, kum, ya kumtumikia Mungu ya kuenda vizuri na Mungu na nini kabisa yani yote imeanzia katika kujua sheria ya Mungu na neno la Mungu eh of course inaanzia sheria ya Mungu na neno la Mungu habari ya neno wa Mungu ndiyo inayotupa wokovu ndio inatufungulia mlango wa mbinguni lakini hata maendeleo yetu kila siku maisha yetu vizuri kitu kichocho neno ndio linalookoa neno ndio linalotuleta